I seguim en aquest matinal de Ràdio Palafrugell i nosaltres avui doncs, anirem a comentar un fet que, del qual n'estaríem parlant ja molt en els darrers dies si estiguéssim en una situació doncs, més, més habitual i és que aquest cap de setmana doncs tindria lloc les festes de primavera de, de Palafrugell. Per eh, parlar de, de com s'afronta aquest cap de setmana perquè també hi ha coses preparades a casa nostra doncs ens posarem en contacte amb el president de l'associació de colles de festes de primavera el nostre municipi, Marc Casanovas. Bon dia, Marc. Bon dia. Doncs, com dèiem, malgrat que el coronavirus, ja fa unes setmanes ho vam comentar, doncs, va suspendre les festes de primavera i també el carrossel Costa Brava, des de l'associació i en conjunt amb altres entitats del, del municipi, doncs heu volgut eh, fer alguna cosa per, per mantenir l'esperit de les festes de primavera, no podríem dir? Sí, exacte. Nosaltres, quan el 30 de març vam anunciar, conjuntament amb l'Ajuntament, que no es farien el carrossel, ja vam dir que, que intentaríem que, que això no, no servís per res, que no fos un any amb vuit, diguéssim, mm -hmm. i des de llavors, al principi, bastanta... Bueno, és una mica de... de bueno, que estàvem molt tristes des dels carrossaires, perquè és una cosa molt important per nosaltres, i, i bueno, vam quedar bastant tocats, perquè amb tot el que estem vivint també s'ha de dir que uh, va passar com desapercebut i el que volíem és que aquest cap de setmana, que eren les festes, doncs no, que, que es veia que eren festes de primavera, que és una festa que, que fa 50 anys que es feia aquí per la Frugell des, de, des, de, vull dir, uh, des del principi, des de la primera edició, és es mai, i era una festa que no havia pogut, uh, que havia pogut comptar la dictadura dictadora, doncs que, que no havíem de, de deixar que la pandèmia, tot i que sigui una cosa molt greu, que uh, que no fes, que no sé res. I, i a partir d'aquí els carrossaires van començar a parlar i dins del món carrossaire, que són molta gent, de les colles, que van tenir debats molt llargs, a més a més debats per WhatsApp, que és una cosa horrorosa, i, i, i, i a partir d'aquests debats van dir, ostres, molta gent vinculada al món del de comerç de Palafrugell, van parlar amb Oxigen que és l'associació de, de comercials d'equip a la Frugell, i van tenir molt bona sintonia i conjuntament vam parlar amb l'Ajuntament per dir que hem de fer alguna cosa, i així això estem hem, hem ajuntat els tres a l'associació de comerciants els carrossaires i els coparses i, i l'Ajuntament i, i hem dit fem alguna cosa, tinc tota la restricció dit, de, de, tot el que puguem perquè és lògic que són festes de primavera, tot i que no podem fer el carrossel. Uh -huh. Dins d'aquestes doncs, restriccions i d'aquesta situació, uh, qui, quin, quina serà, no sé si la podem considerar 58a edició de festes de primavera o, o aquesta uh, aquest numeració la deixarem per l'any que ve quan es faran, esperem doncs, uh, com és habitualment? No, no, ho, sé, no ho sé pas, jo, jo, jo diria que jo crec que es guarda uh -huh. per l'any que ve perquè uh, una de les coses per les quals es, es va deixar de fer el carrossel perquè molta gent pensava, ostres, això però no es pot fer a partir de passar a l'estiu o a l'estiu. Recordo que em parlàvem aquí a la, a la ràdio amb l'alcalde, com fa un breu de mesos, com, com vam parlar d'això al carrusel. Mm -hmm. el, el problema és que els carruselers tenien molt clar que eh, el carrousel està empastat en, un, en, en, una, en uns mesos, uns dies molt concrets, la gent s'organitza el llarg d'any per això, i per fer un, un carrusel a una espècie de primavera que no fos com Déu humana, diguéssim, Uh, vam preferir que fos així i jo crec que uh, l'any que ve que nosaltres ja fa temps que diem que serà el millor carrossel de la història doncs jo crec que serà el 58 perquè realment 57 realment no han tingut el carrossel l'únic uh -huh. que li contentarem és que, que segueixi l'esperit de la festa uh -huh. i, i com, ho, com ho fareu Marc? a veure, la idea és que uh, per això diem, diem carrossel 2020 des de la balcons dels comerços uh -huh. tenim molt clar que, que no podem el carrossel, que no es poden fer actuacions o qualsevol altra cosa que que, que, que hi hagin aglomeracions però per tant el que proposem és que tothom, eh, qui més que menys totes les famílies hi ha algú que surt a les carrosses és la, la festa que participa més gent de tot el poble i que decorin els balcons que el dia del carrossel aquest diumenge posin música, es disfressin fins tot que surti en el carrer disfressat els comerços tenen eh, decorant els seus aparadors, decorant les seves botigues, també els internem eh, oxigen, els estem eh, el dient que és noti que que, que, ha, que que hi ha festa, que ens donem una alegria per tot el que, el que ho hem passat i, i, i que a més a més, des de l'Ajuntament també han, han, uh, han, han impulsat el concurs, uh, han mantingut el concurs per del Mau de fotografia mm -hmm. i la idea és que tota la gent que surt el carrer, que que es que posi música, etc, que mantingui l'esperit de la festa, pugui fer una foto, pugui fer un vídeo, penjar-la a les xarxes, i el premi, que es dirà com si fos l'entrega de premis el mateix diumenge a les 10 de la nit, és una GoPro, com cada any, i, i haurem d'etiquetar les festes de primavera i penjar aquesta foto. mm -hmm. Serà una, unes festes de primavera i un carrossel doncs diferent. No, no hi haurà doncs, aquesta llarga espera no? que, que es podeix habitualment per saber els guanyadors de cada colla. Aquesta, aquesta intriga malauradament no hi podrà ser. Però bé s'ha volgut mantenir aquest concurs de fotografia també doncs, per, per seguir aquest, aquesta idea que, que, que explicàvem, no? d'intentar doncs, que la gent també s'impliqui, a més a més doncs, amb un premi com a, com a recompensa. Per la gent que ens estigui escoltant, hi ha diferents etiquetes i, i, i condicions per participar. Ho posarem tot això a la pàgina web per tal doncs que ningú es perdi. I, i d'altra banda, Marc, al voltant d'aquesta d'aquest lligam que heu fet amb, amb l'Associació de, de Comerç, jo crec que heu encertat, encertats, eh? perquè n'hem parlat molt en uh, aquests mesos amb la, amb la Vero, amb la, amb la gerent no? d'Oxigen, i la veritat és que tenen moltes idees i, i, i acostumen a sortir bé. Per tant, crec que heu encertat en aquest sentit. Sí, nosaltres estem, estem supercontents perquè ahir uh, ho parlàvem amb la Vero també. Uh, les festes de primavera, nosaltres ja diem fa temps que no es doni impuls. Uh, és una festa molt antiga, Bueno, fa molt de temps i, i s'ha d'anar actualitzant uh, a les festes han d'anar potenciant i crec que aquesta aliança de tres que hem fet ara que és els carrossaires uh, el, comer el comerç de Palafrugell i l'Ajuntament crec que és com un contracte que hem firmat tots tres i que no el podem deixar mai més perquè uh, una de les coses que podria haver passat fins ara és que no havíem deixat implicar prou el comerç en, el, en les festes uh -huh. és una cosa bàsica i ara més a més que ho estem passant malament encara més i, i la idea és seguir, a partir de l'any que ve, molta sintonia tots tres i la idea és que, que funcioni perquè al final és una festa que es va crear des del poble i més que, que la gent de Palafrugell els carrossaires i els comerços que és el que dóna vida a Palafrugell jo crec que, que té raó <ríe> Doncs amb aquesta idea doncs, avui ens volíem posar en contacte amb en, amb en Marc una vegada més i per últim una de les curiositat que he vist en el cartell, és que Carrossel Costa Brava ja és marca registrada. Això no sé si va més per part vostra o per part de, de l'Ajuntament, però no. també és important dir-ho, no? Sí, és, és, uh, això ho va treballar molt l'Ajuntament, això va sorgir a partir d'aquella aquell, bueno, polèmica amb Batxarero, mm. que també va, va, va, va copiar el nom i va, va organitzar un carrossel a la mateixa època, més o menys, i ja fa temps que des d'altres municipis, bueno, és Volan, bueno, també volen tenir una cosa com la que tenim aquí uh, que ja anem parlat molt, moltes vegades que nosaltres aquí ja som professionals del carrousel Costa Bravi, que no ens ho pot anar ningú però bueno, crec que és molt important que, que hem registrat això que ningú podrà fer servir part de nosaltres de mm -hmm. i a part també des de l'associació i amb l'Ajuntament ja fa temps que estan treballant amb la Generalitat també perquè, per registrar les festes com element festiu d'interès nacional i uh, no ha arribat però està a punt d'arribar, l'any passat ja va venir una realitat per totes les festes, portem tot l'any treballant juntament amb cultura perquè això sigui així mm -hmm. i som molt a prop I, i això també serà una gran notícia perquè només uh, l'apertum i quatre festes més, em sembla que són set festes de, de Catalunya que la tenen aquesta, aquesta denominació, jo crec que entre una cosa i l'altra doncs ja finançarem les festes. Estar. Mm -hmm. doncs ja, ho veieu, ja ho escolteu, eh? després de més de 50 anys doncs, de festes de primavera sempre hi ha coses per les quals treballar i per les quals doncs, al final donar un nou impuls eh? que de fet és un de eh, dels esdeveniments, doncs, a més participació de la gent de Palafrugell, però que també al final és un, un reclam, eh? és un altre dels reclams que té el, el nostre municipi Sí, exacte. Nosaltres mm -hmm. volem que això també sigui un reclam turístic que al final és pel que també Palafrugell té més, té més vida mm -hmm. Doncs Marc, moltes gràcies Nosaltres, com us hem eh, explicat, doncs eh, posarem totes aquestes eh, bases per participar en aquest concurs de fotografia i tots els detalls d'aquesta doncs, de, edició confinada, d'aquesta edició doncs, eh, marcada pel coronavirus del carrosser al Costa Brau i de les festes de primavera al nostre web moltes gràcies Marc Casanovas, president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera. Ens retrobem aviat i esperem que aquest cap de setmana doncs, Palafrugell visqui el, el, les festes de primavera eh, d'una manera diferent però que les, les visqui de totes maneres. Gràcies a vosaltres per la difusió.